Benvinguts i ben tornats a una edició d'enterat. Un dacembra d'incertesses, un dacembra anormal, un dacembra excepcional. Una dac de dacció que no serà habitual les festes de Nadal per culpa del coronavirus. Però això no vol dir unes festes atípiques per a certes que són. Per això, entenem, rebeniquem aquestes festes de Nadal, una tradició de la nostra cultura. Avui, des doncs del programa, haurà una varietat de colors màgics que, ens, que, que explotarà amb pocs artificials per totes les estudi i l'explotarem, com nosaltres ho sabem fer, ràdio, ràdio, ràdio i ràdio. Amb uns, pocs, amb uns pocs artificials de nostres col·laboradors que sortirà molt de fum i molt de fum i molt més fum que ens portaran uns continguts que ens fan caure de, de pet. Això, per una banda, és cultura i per l'altra, és una festeja plena d'emocions i sensacions que ens faran divertir-nos com som nosaltres. Visca la cultura, visca el Nadal, visca la diversió. Les xarxes socials del nostre programa són el Twitter, entera't, 2010 Instagram, arroba gui guionet baix enteret guionet baix i el nostre, eh, el nostre correu del programa programa enteret arroba caiment i parlant de les salles socials del nostre programa de, el, concretament a Instagram van fer un sorteig d'un llibre de l'Àfrica i la gent i avui, per ser l'últim programa d'aquest Uh, numera, numerarem el guanyador i el que ha guanyat l'exemporat del gran ocell del silenci que sortejàvem a Instagram del programa és arroba laia, box, arroba laia Ens posarem en contacte amb tu ben aviat. I també ens podeu saber a les xarxes socials els nostres col·laboradors. A Ràdio Trama, des de 2019, l'Entera't. Ara escoltarem la secció Compte a amb Susanna Mansó. Hi havia una vegada un cargol que va decidir sortir a passejar. I va començar a caminar. Va caminar i caminar i caminar. I va trobar-se un bosc i el va travessar. Hi havia un riu anarant de riu molta estona fins que va trobar un pont. I va travessar el pont, i va arribar en un hort. I després d'aquest hort, va caminar encara un trosset més. Mm? Així va estar caminant tot el dia. I quan estava a punt de pondre's el sol, va veure que estava tan cansat que necessitava tornar a casa. I llavors... Oh! Ai, ai, ai! Es va adonar que no sabia com tornar a casa. I ara què? On dormiria? No podia pas quedar-se sota del pont o, o allà entre les vinyes. Va decidir que preguntaria a tots els animals que trobés a veure si sabien on era casa seva. Va trobar-se la La L'abella li va dir, no, jo no sé pas on vius. Si vols, pots quedar-te amb mi, amb les meves germanes, aquí al Rusc. El va dir, no, no, no, no, el rus no, que, que no hi cabria pas. Després va trobar-se un esquirol i l'esquirol li va dir, home, jo no sé on viuen els cargols, però si vols venir al meu arbre, i li va preguntar a la granota. La granota li va dir, no, jo no ho sé, però aquí viu també una tortuga. Les tortugues i els cargols se semblen una mica, així que potser... El cargol li va preguntar a la tortuga i la tortuga li va dir Ai, cargolet, si tu no l'has de buscar a casa teva, si tu la portes a sobre, és la teva closca. L'únic que has de fer és aturar-te en un racó tranquil on estiguis resguardat i posar-te des de la closca i ja està. El cargol es va quedar tan tranquil que deixar sí que no se li oblidaria mai on era casa seva i sabia que la duia a sobre. Us braços... sabeu, oi, que a part del drac de Sant Jordi, aquí a Catalunya també tenim d'altres de dracs. Diuen que fa molts anys a la Garrotxa, molt a prop d'Olot, va aparèixer-hi un drac. No era ni molt gran ni molt petit. No treia foc pels queixals i no menjava princeses. Però... sabeu una cosa? Tenia un problema tenia un forat a la panxa. així que tot el que menjava li sortia per la panxa. I us era a dir que l'únic que menjava eren nens i nenes. Era l'únic que li agradava menjar. Però és clar, com que tenia el forat a la panxa, li entraven per la boca, li passàvem pel alcohol, li anaven a la panxa i zup, sortien com si fos un tobogant. Us ho podeu imaginar? Els nens estaven encantats. Quan sortien d'escola s'anaven a veure el drac perquè els fes baixar pel seu tobogán. Els pares estaven ben preocupats. El drac s'anava aprimant, aprimant, aprimant, aprimant i si continuava així es moriria. Van decidir ajudar-lo. El pacte al que van arribar al final va ser que li farien una finestra que durant tot el mes el drac menjaria verdures i fruites i un cop al mes... Obririen la panxa i podria menjar nens? El drac estava molt content amb aquest pacte, perquè ara no havia ni de buscar menjar. El menjar venia a ell, perquè tota la gent del poble li portava fruites, verdures, de tot. I ell només havia de quedar-se a la porta de la seva cova esperant que li portessin. un cop al mes, obria la panxa i podria menjar-se els nens. Pel coll, zap, sortien per la panxa. Si sí, això va passar durant molts anys. El drac es va fer tan ballet, tan ballet, tan ballet que ja estava molt cansat. I que tot i que no es movia de la porta de la cova, un dia ja no es va despertar. I el van enterrar allà mateix, a la porta de la cova. I allà va començar a créixer moltes, moltes plantes, perquè el drac s'ho havia menjat tot. Llavors... I compte, compte, compte, acabat. I el evitando a bohemia. Aquell home va decidir anar a veure Déu per preguntar-li per què ell no tenia sort i els veïns la tenien tota. De camí, perquè diuen que Déu viu a dalt d'una muntanya, va trobar-se un llop, un llop famolent, que era tot pediós, i quan l'home li va dir que anava a veure Déu per preguntar-li per què no tenia sort, el llop li va demanar que li preguntés per ell, que per què no podia caçar res i estava així de prim li va dir que ho i va continuar el camí. A mig camí va trobar-se un arbre, un arbre que estava sec, que no tenia ni una sola fulla. I l'arbre també li va demanar ajuda, li va demanar que li preguntés a Déu per què estava tan sec i els seus companys estaven tan verds i tan ofenosos. L'home li va dir que ho i va continuar el camí. Al peu de la muntanya d'allà on viu Déu va trobar-hi una caseta, blanca amb la teulada vermella, amb un jardinet i una noia a la porta. La noia estava trista, trista, trista i quan va saber que l'home anava a veure Déu li va demanar, plau, que li preguntés a Déu per què ella, que tenia tot el que podia necessitar, estava tan trista. L'home li va dir que ho faria, va pujar a la muntanya, va parlar amb Déu, li va dir, escolta Déu, per què tinc tan mala sort? Per què no en tinc gens de sort? Déu li va dir, la sort, trobar. Estigues atent. Després de preguntar-li pels altres tres va baixar la muntanya. A la noia, quan va arribar a la porta li va dir, noia el que necessites és companyia si tens companyia seràs feliç. I la noia va dir ah, doncs, escolta, queda't amb mi fem-nos companyia, aquí tenim tot el que podem necessitar per viure. I l'home va dir no, no, no, no, no, no. jo me d'anar a casa que la sort em vindrà a trobar i vull ser-hi. Va continuar el camí. Durant el camí va trobar-se l'arbre. Sí, ben sec. a L'arbre li va dir M'ha dit Déu que si estàs tan sec és perquè entre les teves arrels hi ha un tresor enorme. Que si algú el desenterra les teves arrels podran viure i tu reviure i estar verd i ofenós. Ah, doncs li va dir l'arbre Sisplau, sisplau, plau, desenterra el tresor, quédate'l per tu, jo no el necessito, jo només vull créixer i està ben sà. L'home va dir, no, no, no, no, no, si jo me'n vaig cap a casa. La sort, em vindrà a trobar i jo he ben atent. Va continuar el camí, gairebé arribant a casa, va trobar-se aquell llop, aquell llop que estava igualment, potser més famolenc i amb més prim que quan l'havia trobat d'anada. Llop, tu continuaràs igual, m'ha dit Déu, fins que algun estúpid s'aturi davant teu i el tinguis a l'abast. Llavors, el llop se'l va menjar. I compte comptat, compte acabat. I a continuació, la secció de còmics amb el Marcel. I aquí estem, sóc Marcel González i us dono la benvinguda a una nova estoneta de ràdio sobre el món del còmic. Com que fins ara no ho hem fet en cap dels espais anteriors, avui aprofitaré per parlar-vos del còmic d'origen japonès, o sigui, del manga. Tal i com passa amb el còmic en general, manga és una paraula que conté una molt ampla varietat de gèneres i temàtiques. S'associa molt amb l'ànime, o sigui, amb el que aquí anomenem pel·lícules o sèries d'animació, o, dit de manera molt més popular i familiar, dibuixos animats. Això és degut a que, de tota la vida, les sèries més populars que s'han publicat en el món del manga han tingut la seva adaptació, més o menys fidel, en el món de l'ànime, i aquest segon és el que nosaltres hem conegut primer per les nostres terres. Abans de que es publiquessin els anys 90, els primers còmics mangas als nostres quioscos, ja hi havia generacions senceres marcades pels ànimes de bola de drac o masingatzeta, entre molts, doncs els esmento aquests dos perquè són possiblement els més populars que tothom recorda. Tot i que en el cas de Son Goku i companyia no és que es recordi, sinó que encara continua siguent un fenomen molt vigent pels nens d'avui dia. Malgrat aquesta associació que fem, no tots els mangas tenen la seva versió d'ànime, ni tots els ànimes tenen la seva versió manga. I òbviament, no tots són d'acció i de lluita, ni van dirigits a un públic majoritàriament juvenil. Esmentant el que se'ls està venint al cap ara mateix, bola de drac, Naruto, One Piece són títols shonen, que és com s'anomenen el tipus de manga o anime que van dirigits a un públic majoritàriament adolescent i, en teoria, masculí. I sé que aquestes especificacions de gènere sonen ja molt absurdes i encara més a occident, però encara estan en el cap de molts senyors que intenten treure els seus productes segmentant el mercat amb una carpeteta de màrqueting a la mà i en el món del manga i de l'ànime s'utilitzen aquestes especificacions per classificar-los i deixar més o menys clar el sector que van dirigits. Per això, també fan una línia equivalent dirigida principalment a les noies del mateix sector d'edat, que anomenen Shoho. Ja sabeu, còmics amb moltes històries d'amor i romanticisme. I vosaltres us preguntareu on entra Doraemon en tot això? I, ai sí que m'havia oblidat de dir que el manga dirigit al públic infantil es diu Kodomo. Si pugem un esglaó, ens trobem amb el Seinen, o sigui el tipus de manga que va dirigit a una població més adulta, guió masculina. Costa, costa molt això de dir masculí quan es veu absurd, amb arguments més complexes i sofisticats o eròtics, ja que el manga eròtic també està englobat dintre del còmic Seinen. El Josei manga, per la seva banda, seria exactament el mateix, però se suposa que més dirigit al públic femení. De fet, el Seinen i el Josei són molt semblants al nostre còmic europeu, tot i que tendeixen a fer arguments més extrems. Aquesta és la classificació més general, però encara es pot acotar molt més amb moltes subclassificacions. Així, per exemple, si llegim Yaoi, estarem llegint una història d'amor homosexual entre nois. Si és entre noies, s'anomena Yuri. Fans de Mazinger, l'ànime que us va deixar flipadíssims quan éreu petits, era un metge. És a dir, tal i com va fer Gonagai, un manga o un ànime que va de robots, sobretot gegants. Molt més populars als 70, això sí que ara. El neketsu és un manga d'acció amb missatge moralista sobre l'amistat i l'autosuperació constant. Si penseu en la ginger, Oliver Benji, slam dunk o kurokuna basket, esteu pensant en spokon, o sigui, en mangas o ànimes de temàtica esportiva. El gore, no us ho he de dir el que és, no? És el mateix que aquí, el gore de tota la vida, sang, fetge i molt de bodei. L'harem... Doncs també la paraula dona pistes. Va sobre un grup de noies que tenen a un noi com a coprota de la història. El Jake Jequika, per la seva banda, és un tipus de manga per adults on predomina el drama i la desexpressació, mentre que a l'altre extrem de tanta seriositat tenim, tenim el Maoshouho, que són aquells que van sobre nens que obtenen poders. Que m'oblido. Uh, ah, sí, el Jidai Mono, que és de temàtica històrica centrada en el Japó feudal I Leki, que és la barreja d'erotisme entre erotisme i humor. I fins aquí arriba aquest petit diccionari que us hem fet avui perquè us pugueu apropar al món del manga acotant més a les vostres seleccions segons els vostres gustos. Fins aviat! Seguim amb el reportatge de la Misha. Hola, hola! Aquí la Misha amb el reportatge. Aquest 2020 el lema d'alcdèmi de llibreters per celebrar les festes és... Aquest Nadal regala llibres. T'emboliquem el món sencer. Com? Que encara no sabeu quin títol regalar? No patiu! Avui justament he convidat a diverses personalitats del món del llibre i l'escriptura perquè ens recomanin uns quants títols i ens expliquin quins són els seus desitjos literaris per aquest 2021. Comencem donant la benvinguda a l'escriptor Jordi Folok, considerat tota una màquina de crear. De quin llibre ens parlarà Jordi? El llibre que ho recomano, que he gaudit tant escrivint-lo, publicat per Barca Nova, és Edol, Intel·ligència Artificial. És la història d'una nena, l'Alexandra, a la qual els reis li porten una mina digital de la mesura humana i que té una conversa amb ella. El que passa que un dia li ofereix a la, Alex, la Edol, fer-li els seus deures cosa que ella accepta amb molt de gust, però hi ha alguna cosa a canvi abans d'enllestir-los, li pregunta i tu què em regalaràs? I així comença una extorsió malèfica i terrorífica amb una protagonista dolenta, dolenta que és la intel·ligència artificial amb la qual cosa faig també una crítica a les noves tecnologies que ens poden ajudar, però que no observem amb prou deteniment i que de vegades ens poden fer més mal del que no pensem. Els meus desitjos, la meva carta al rei, seria que tothom anés a les llibreries a comprar i a regalar llibres, perquè el moment que ho fas regales vocabulari, sensibilitat, imaginació, comprensió lectora i us poden assegurar que un llibre és etern. Mentre, i no tinc pas en contra, una corbata o un vestit envelleixen malament, un llibre sempre és nou, talment com si l'escriptor l'hagués acabat d'escriure. Aquest és el meu desig a la meva carta als Reis. Llibres per tothom. Soc en Joan Salvatella, editor de l'editorial Salvatella. El meu desig literari per aquest 2021 és un desig general en favor de la lectura. Durant el confinament, hem tingut més temps per a la lectura i hem descobert que els llibres ens poden ajudar a connectar nosaltres mateixos i a enfrontar situacions complexes com la que hem viscut. El meu desig seria que aquest hàbit recuperat es quedi de manera permanent a les nostres vides. A títol personal, m'agradaria relleigir a Josep Pla, ja que la seva lectura em recorda l'important de les coses senzilles de la vida. Per aquests dies de Nadal, per treballar o jugar amb família, recomano la col·lecció Des de dins, on podreu passar moments molt divertits i enriquidors amb els vostres fills expressant, coneixent, compartint i parlant de forma natural de les emocions que sentim. Com a novetat de l'editorial, recomano un recull de contes molt màgics de la Carme Soler i Rai Soriguer, 1, 2, 3, 4, 5, 6 contes màgics, on trobarem sis històries on es pot veure la màgia com a protagonista. T Espero que aquest 2021 sigui un any ple de bones lectures. Hola a tothom, sóc la Mònica Sucías comunicadora cultural i lectora apassionada. És per això que ara a les portes JAT de 2021 un dels meus desitjos literaris és que la literatura infantil i juvenil arribi a tot arreu. Que tots aquells nens i nenes que encara no tenen passió per llegir descobreixin la màgia dels llibres i omplin les seves lleixes de les aventures i de les emocions que en regala cada lectura. I per començar, una recomanació pels més petits de la casa. El conte que li passa a l'Elna, de Montse Cervera, amb il·lustracions d'en Joan Turu i editat per Mosaics Llibres. El Pol, l'amic de l'Elna, sap que n'hi passa alguna, però ella no li explica pas i serà ell qui ho haurà de descobrir. I ho farà amb l'ajuda d'un estel ben aixerit. Els ajudareu cap a la llibreria, doncs, i per un 2021 ple de grans lectures. Hola, benvolgudes i benvolguts. Sóc Jordi Muñoz, un dels dos directors de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Acollint-nos a la invitació que ens ha fet la Misha a participar al programa d'avui, fet que li agraïm molt, em permeto recomanar un llibre molt interessant. Es titula En metlla, de l'escriptora i directora de cinema sudcoreana Won Ping Soli. El llibre, publicat per Fan té el subtítol que d'entrada ja impacta. Com ploren les persones que no poden sentir res. És una història sobre créixer i descobrir-se un mateix. Una història que, sens dubte, atraparà a les persones lectores amants de la bona literatura. Així mateix volem compartir amb totes i tots vosaltres que està obert el procés de matriculació al curs narrativa que l'Escola d'Escriptura programa en català, o en castellà i en format videocurs en directe o en format virtual per començar a partir del 18 de gener de 2021. Si us matriculeu abans del 6 de gener tindreu un 15% de descompte. El curs narrativa de l'Escola d'escriptura és la porta d'entrada a l'ofici d'escriure i també la porta idònia a poder conèixer i practicar les principals tècniques narratives. I per acabar un desig pel nou any que que uns dies tot just ens setarem endavant amb la cultura amb la lectura, la conversa i per descomptat també amb l'escriptura. Moltes gràcies i per un 2021 ben literari Per un 2021 ben literari totalment d'acord Jordi gràcies a tothom per participar i tant de vols vostres desitjos es facin realitat. Al capdavall tot depèn de nosaltres Fins de la propera Adéu! Tanca els ulls. Emociona't amb Radiotrama. La secció avui de la vinyeta Nickelodeon adopta a Harfield per a una nova sèrie de televisió. I el segon de la vinyeta doncs que Harfield amb la seva família diu que Nickelodeon adquirió els drets del gàtom más profundo de la televisión, a Pubs Inc. para crear una nueva serie animada que dará a conocer al personaje a las, a las nuevas generaciones. El conglomerado de medios anunció este martes que comprará Pubs Inc., la compañía propietaria de los derechos de Half-Life. Viacom tiene grandes planes para el gato amante de las lasañas, incluyendo nuevos productos y una serie de televisión animada para su canal de cable Infantil Nickelodeon. Esta adquisición marca otro paso en esta evolución hacia ser la primera opción de los niños para un mejor contenido y personajes nuevos, por lo que estamos incre increíblemente felices de que Halfway se una a nuestra creciente lista de franquicias mundialmente amadas y presente este gato genial a una nueva generación de fanáticos, dijo el presidente Nickelodeon Brian, Brian Robbins en, en un comunicado. Lee Story 4 supera los términos del acuerdo, no fueron revelados y se, eh, y se espera que se llegue en las próximas semanas. El creador Harfein, Jim Davis, continuará creando la tira cómica, la compra de Viacom también incluía US Acres, otra tira cómica creada por Devin en 1980. La adquisición de Harfer por parte de Viacom muestra que está, está tratando de reforzar su línea de contenido familiar ya que se enfrenta a una de las competencias de la oferta para niños de Netflix y Amazon. La cartera actual de programes infantiles de Viacom incloui la propa esponja, pap, patrol i les tortugues adolescentes, mutantes. A Entera't descobrim obres de teatre i llibres amb l'Àfrica. Bon dia, jo sóc l'Àfrica i avui us porto la meva secció on us recomanaré llibres nadalencs, infantils i juvenils i obres de teatre. Comencem! El llibre infantil que us recomano avui és El pare Noel i jo, de Matt Hodge. L'editorial és estriapolar i aquest llibre és a partir de 9 anys. I la traducció està feta per Anna Llisterri Bosch. Salva Nadal no és cosa d'Elfs. L'escola dels Elfs pot ser molt empipadora quan has de cantar Nadales durant tot l'any, fins i tot al juliol, o si faies totes les proves de fabricació de joguines. A més, hi fa molt fred. Però quan el gelós conill de Pasqua i el seu exèrcit decideixen atacar i acabar amb el Nadal, l'Amèlia la i la seva nova família, els Elfs, hauran de fer alguna cosa per mantenir el Nadal fora de perill, abans que sigui massa tard. Doncs la veritat és que mai havia vist una història que tingués aquest fil i trobo que és molt entretinguda El llibre juvenil es titula Els cinc continents de l'amor de Javier Ruesques i Francesc Miralles i l'editorial és Fanbooks i està, doncs, és a partir de 14 anys i és ficció És una novel·la romàntica que, ex que explora les diferents maneres d'estimar L'estiu Olímpia fa 18 anys rep com a regal un vell atlas amb anotacions sobre les 5 maneres d'estimar relacionades amb els 5 continents. Animada pel seu amic, la noia accepta el repte de conèixer un amor a cada continent per descobrir on pertany el seu cor. Doncs aquesta és una història molt interessant i provar-ho potser no estaria malament algun dia. <ríe> I per acabar l'obra de teatre la nova comèdia del teatre Goya, Escape Room, amb Joel Joan, Paula Vives, Míriam Tortosa i Biel Duran són dues parelles d'amics de tota la vida que queden per fer un Escape Room al barri d'Ostrefrancs. Un recentment s'ha trobat en un contenidor el cadàver d'un home esquarterat. Els quatre amics es pensen que els espironixen divertit per passar l'estona, posar a provar la seva intel·ligència i riure una mica. Però tan bon punt la porta de l'habitació es tanca hermèticament al seu de darrere i comença el compte enrere comencen a passar coses estranyes. Sortir d'aquell escape room no serà gens fàcil i el joc es convertirà en un infern que posarà a provar la seva amistat fins a límits insospitats. Encara que no ho sembli, això és una comèdia, una comèdia de por. I fins aquí la meva secció d'avui. Espero que passeu un molt bon Nadal i sempre amb molta, molta, molta, molta, i torno a repetir molta responsabilitat. Fins a la propera. Adéu! Moltes gràcies, a Jaftica. Nosaltres ja marxem i també despedim el programa fins l'any que ve. Per si no ens veiem abans, que tingueu unes bones festes. Salut! i els millors desitjos per aquest 2021 en nom de tot el programa. Adéu! Adéu.